Janza klase rentzat lehen da konduen orekatzia, hogetarako funtzionamenduko despendioak apaldu behar dira. Hortan ez da ez adostasunik aldiz bai autuetan, bi sail baitira berezikiago aipatuak izan. Alde batetik eskoletako garraioa, hortan familiek beharko utela parte batekari, eta bigarren ekorik sozial arluan ari diren xerbitxoak berriz ikusiak izanen direla. J'ai pris la décision de mettre en place un dispositif d'accompagnement de toutes les associations auxquels nous confions des responsabilités. Era bakarre guztiot soziala eta ekoirresponsabilitateak eta elkarten bideratzeko dispositibo bat xutik esartzia. Et le monde associatif pour justement accomplir certaines fonctions. Departamentuak de loik de loi unitz emaitendu elkarteri sozial funtzioak betet ditzaten. Et je sais que dans les décisions sévères que nous avons prises, Bazakite, aztertu gutugoen eta bakik goberetan fun baitaldiz lanpostu batzu lanerrian izeitzen alko direla. Il peut y avoir menace de certains emplois. Nombreux, donc ez dira initz eta ikusiko dugu nola bidiratzen aldugun euh, hori. Xerbitxoak berriz moldatu, bainan sozialarloa lehen tasun bat egoiten dela kontrailoruko garen zat azpimaratua izan da, bainan diskurtso hori ez dela egiaztatzen zenbakiak irakurtzean erraiten zaukun oposizioko Marekristin Aragonek. Me par kontro, un foak on li lesifr... Chiffres... On se renkont ke aldiz zenbakiak irakurtzen digularik, oartzen dira ez direla bat ere diskurtsuarekin parekatzen. Ilpronde Grand Ma kiokmont. Masa handiak hartzen ditu, azkarkieto automatikoki emenatzen de direnak departamentduan,etarieri de lotzen ditu jenden laguntzeko ekintza sozialak, E il dile budgetment. Me zeki augment? Eeta augment... egiten du, butxeta emendatzen dela. Bainan alo emendatzen dena da, alokaoent txaila, ekintzen zaila aldiz, mm -hmm. lau miliones apaltzen da. Lui bez de pre de 4 milion. Mm -hmm. Nat non hil venu ferroa. Croix... Xinetsxrazzi nahi dauku de lehentasunba de dela, bainan ez dahala, beste naaz butetak ez ziren a apadukuko. Zan lepas hil ne bezrepa le budget.